«Глузуєте?» – обурюється старший дружко. «Ми покажемо вам нашого молодця! Ви куницю не ховайте та сюди її давайте, а ми вам від серця нашого дари принесли!» Він вихоплює з кишені пучок різнобарвних стяжок і починає роздавати дівчатам. Хоровод поламався, дівчата кинулися за подарунками. Світозара стояла біля Роксани. Чекала, коли звернеться до матері, дружко. Роздавшись тежки дівчатам, він поквапився до неї, вклонившись низько, торкнувшись правою рукою підлоги. У лівій руці він тримав лук із стрілою. «А тепер до тебе, матінко княгине, Покажи нам, де тут куниця-дівиця. Їздимо, їздимо і ніде не знайдемо. Сліди сюди ведуть». «Сюди й наші ноги йдуть, а у нас молодець мисливець, ось він!» І знов перед собою поставив Іванка. «Даю тобі стрілу, нею ми підстрелили куницю-дівицю, та побігла вона, висмикнула стрілу і геть кинула». «Чи приходять молодці мисливці з голими руками?» Суворо спитала Світозара. «Не приходять, ми тобі, матінко-княгини, Відняли у зайця Стрибунця подарунок дорогий. Даємо тобі, щоб бачила, що недарма ми по лісах бігаємо. Він подав Світозарі зелену хустину і разом з нею стрілу. Світозара взяла хустину, накинула собі на плечі, а стрілу віддала Роксані. Роксана притулила її до грудей і вклонилася гостям. Ось куниця дівиця. «Стріла ваша її поранила! Беріть її!» – урочисто промовила Світозара. Дружко підійшов до Роксани, взяв її за руку і підвів до Іванка. Весільний похід рушив до церкви. Розділ третій. Данило Рвучко ввійшов у світлицю Дмитрієвого терема і застав Світозару одну. Вона... Затримтіла від несподіванки і ніби захищаючись піднесла над головою праву руку з затиснутими в кулак сережками-колтами. Впізнавши Данила, ласкаво посміхнулася до нього. На її очах виростав він. І хоч часто бачила його, та все ж дивувалася, як піднявся з мужнів пустотливий колись Данилко. Уже 18 весну зустрічав юнак і ці весни пашили на щоках гарячим, грайливим сонцем. Спалахували вогниками в батьківських карозолотистих очах. Запліталися чорними, мов крило-ворони, кучерями. Не один раз ніяко Світозара, коли посміхався Данило до неї. «Прибираєшся, Світозар?» Ледь-ледь ворухнулися його губи. «Щоб чоловік любив більше?» Вона стояла з в руках, ще не встигла привісити їх до золотавої нитки. Данило підійшов ближче. Лісовими квітами в ніс ударили пахощі. Ну як не сп'янієш від них, як утримаєшся, щоб на повні груди не вдихнути їхній запах. Покажи, світозаро, чари твої. Він узяв маленький синій скляний жбаник, зняв срібну затичку, Підніс до обличчя. Ще дужче заструмився ніжний запах. Ці пахощі я окулпи накладаю, і хороше дихати, і приємно біля мене стояти, ніби квіти поряд, неначе в лісі, чи в степу, озвалася Світозара. Данило обережно тримав жбаник, вдихав у себе цілющий запах. Де дістала цю дивну річ? Запитав її тут же додав з гнівом. Мав розмову недавно з одним купцем із землі Венеційської. Ледве втримався, хотів звалити, щоб геть вигнали цього нахабу. Данило стиснув держак меча. Глузувати не думав з руських. Каже, не вміють у вашій землі цікавих речей витворити. Та у нас умійців є стільки, що все зроблять. Усе, руські руки золоті. Скільки ковачів різних у городах. А ця венеційська оса зищить. Він закричав «Уф! Роздавив би!» «Та ти не тримтись світозара. Прости, що суворістю налякав!» Заспокійливо посміхнувся Данило. «А я й не злякався! Тобі здалося, що я затремтіла. Хорошим, відповів ти йому Данилку. «Мастило це один лічець зробив. Жив він у Галичі, на підгородді. Утік звідти на Волинь. Нині у нас у Володимирі проживає». А ти його й тут знайшла? лагідно похитав головою Данило, приховуючи насмішливий натяк на, на світозарину любов до прикрас. Світозара спалахнула, в очах промайнула образа. Данилові слова завдали прикрості, Її очі задирикувато заіскрилися хлопчачою завзятістю. Знайшла. Люблю квіти і ці пахощі. А може, це не личить жінкам? Спантеличений її лукавою веселістю, Данило простягнув її жбаник. Візьми, сховай. Світозара закрила срібною кулькою жбаник. У тому жбанику зберігала запашне мастило мов мед. Це мастило лічець робив з різної мішанини, з соку березового, з настою цілющих трав, з перевареного меду, з пишних квітів. Не бачив такого, не доводилася, напівжартівливо промовив Данила, кивнувши на жбаник. Жінкам це дуже потрібно. Ти ж від них далеко? угідло окольнула гострим словом Світозара. Тепер уже Данило знітився, замовк. Як сказала Світозара, від жінок далеко. Чи насміхається вона? Може, вигадала його потаємні думки? Часом ночами йому вважалася дівчина з такими очима, як у Світазари. і він йде за нею, а вона віддаляється кличе за собою. І скільки не силкувався наздогнати, вона зникала в імлі. Прокидався і тоскну мило серце незвіданою радістю. Часто прислухався Мирослав, спав він поряду сусідній опочивальні.